sallallahu alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi min sayyiati a'malina may fala mudilla la wa lah. ashhadu an la ilaha illallah wahdahu lah. anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsanin ila yawmiddin tasliman katsiran ma ba'd Ikhwati a'azani wa'azakumullah Nusil kira'ah kita lanjutkan membaca Kitab Al-Mulakhas Wishyar Kitab-i Tauhid Karya Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fawzan Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Kita sampai pada dalil berikutnya Atau ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abu taala. Beliau mengatakan Qala Rahimullah Ta'ala Qala Abu Abbas Dikatakan oleh Abu Abbas ini maksudnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Nafallahu amma siwahu. Di dalam ayat ini, ini ayat yang sudah kita baca dalam bab ini. Ya, beberapa ayat yang sudah kita baca. Tentunya di antara yang adalah <coughs> ayat yang ada dalam surah sahabat. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bil musyikun. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan segala yang selain darinya. Kullama yata'allaku bil musyrikun. Apa yang kau musyrikin bergantung dengannya. Fanafak yakuna li ghairihi mulkun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menafikan untuk selainnya adanya mulkun kekuasaan, auqistun minhu atau adanya bagian darinya, bagian ini andil darinya, saham, au yakuna lillah. atau menjadi sebagai aun penolong, pembantu bagi Allah. Walam yabqa illa syafaatu dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaah. Artinya apa? Bahasanya tidak ada yang memiliki ataupun memiliki andil dan menjadi pembantu bagi Allah kecuali syafaat itu sendiri. Syafaat sendiri mananya apa? Bantuan, pertolongan ya. Babayana an naha, maka di sini jelaslah bahasanya latan fau tidaklah bermanfaat ilaliman adinala hu rob kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Rab Tabaarah Kau Ta'ala tidak ada yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kecuali yang diizinkan. Kemala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al ayat 28: "Wala'yashfa'un dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat dari mereka sesembahan sesembahan tersebut. Tidak ada siapapun juga illa liman irtada kecuali bagi yang Allah ridai fahadi syafa'atu maka syafaat ini allati yadhunnu al musyrikun yang telah disangka dikira oleh kaum musyrikin ya muntafiyatun yaumul qiyamah bahwasanya syafaat itu muntafiyah yaumul qiyamah tidak ada di yawmul kiamah nanti. Tidak ada sama sekali. Kama nafah Al-Quran. Sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi SAW. Dan diberitakan oleh Nabi SAW. Anahu ya'ati. Bahawasanya. Beliau akan datang. Menghadap Allah. Wa yasjud li Rabbihi. Kemudian sujud kepada Rabbnya. Wa yahmaduh. Dan menyanjungnya memujinya. La yabda'u bi syafa'ati di mana beliau tidak memulai dengan memberikan syafaat pertama kali. <tuh> nah, pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi tidak memberikan syafaat. Tuma yukalulahu. Tetapi yang pertama kali apa sujud tadi? Iya. Yes. Kemudian menyanyung. Barulah dikatakan kepadanya kepada Nabi saw, irfa'asak, angkatlah kepalamu. Wa kuliosma dan ucapkanlah engkau akan didengar wasal tu'ta dan mintalah engkau akan diberi wasfa tusyafa' dan berikanlah syafaat engkau akan diizinkan memberikan syafaat nah sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diberi izin waqala abu hurairah radhiyallahu anhu Lahu, sawal so salam. Maka buhureh rahulah anhu, beliau pun bertanya kepada Nabi sawal so salam. Lahu, yani kepada Nabi sawal so salam. Ya. Man as aduna si Siapakah orangnya yang paling berbahagia dengan adanya syafaat darimu? Kalau maka dijawab man qalala ilaha illallah, kalisan min kalbi. Yang paling berbahagia adalah Orang yang mengucapkan la ilaha ilahallah khalisan min kalbi. Ikhlas dari dalam hati. Ini orang yang paling berbahagia. Paling senang dengan syafaat. Nah. Fatilka syafaatul ahli ikhlas. Biiznillah. Maka itulah syafaat yang diberikan kepada ahlul ikhlas ini orang-orang yang bertauhid orang-orang yang mengucapkan la ilallah biiznillah dengan seizin Allah wala takunu liman asyrak billah dan syafaat itu tidak akan diberikan liman asyrak billah kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah wahakikatuhu berarti hakikatnya apa anallahu subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli alikhlas hakikatnya berarti Allah subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan karunia kepada ahli ikhlas. fa yaghfiru lahum sehingga Allah ampuni mereka di wasitati doa iman udhinalahu ayyashfa'a dengan adanya perantara dari doa orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, berarti kapan wasyit wasithah itu terjadi? Di yaumul qiyamah. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang amatan wasithah ada, tetap ada. Buktinya ada syafaat. Iya. Syafaat itu akan diberikan, diizinkan oleh Allah kapan? Yaumul qiyamah. Iya. Bukan di dunia. Sehingga ketika ada yang meminta wasa'id. atau ada yang menjadikan seseorang sebagai wasitah perantara di dunia ini, berarti apa? Batil. Berarti batil. Karena wasitah nanti akan ada di yawmul qiyamah nanti. Dalam bentuk apa? Izin memberikan syafaat. Ya. Nah, demikian. Sehingga kata kata syekh, kata syekhul islam, rahimahullah ta'ala, apa? Wa yaghfirullahum biwasitati du'a. Maka Allah ampuni mereka dengan wasitah doa, dengan perantara doanya siapa? Man udinalahu ajallah. Doanya orang yang diberi izin bagi dia untuk diberi syafaat, untuk memberikan syafaat. Bayuk rimahu, maka Allah memuliakan orang tersebut. Wya nalal makaman Mahmuda. Berarti orang tersebut mendapatkan maqam al-mahmud. Mendapatkan apa? Kedudukan yang terpujud. Begitu. Ya. Nah. Fasyafa'atul lati nafah quran Berarti syafa'at yang dinafikan oleh Al-Quran. Yang dimaukan di dalam Al-Quran. Tidak ada syafa'at. Maksudnya apa? Maka nafiha syirkun. Adalah apa yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Nah, artinya orang yang berbuat kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Walihada azbat syafaat bi iznihi fi mawadha. Oleh karenanya Allah tetapkan adanya syafaat dengan seizinnya di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu telah menjelaskan bahwasanya la takunu syafaat itu tidak akan mungkin terjadi illa li ahli tauhid kecuali bagi ahli tauhid. Ya, eh, wal ikhlas dan ahli al ikhlas. Nah, intaha kalamu, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Baik sama kita maka kada syekh salafuzan <coughs> Allah taala qala abul abbas wa yang dimaksud dengan abul abbas adalah syaikhul islam tahiuddin ahmad bin abdul halim bin abdi salam ibni taimiyyah yes atau yang dikenal dengan ibnu taimiyah al imamul Masyur so, imam yang masyhur sahibul musannafat al mufidah pemilik musannafat, karya-karya tulis yang mufidah, berfaedah. Kanat wafatuhu sanata samanin wa ishrin asabu umia minal hijrah rahimahullah ta'ala. Di mana wafatnya beliau adalah pada tahun 27, eh, 728 hijriyah. Rahimahullah ta'ala. Kemudian kistun yang dimaksud dengan al-kistuh huwa al nasib. Tadi kata Syekhul Islam apa? Bahasanya Mereka tidak memiliki Mulkun au kistun minhu Iya Kistun apa? Nasib ya? bahagian Tidak ada bahagiannya Ashafa'atul lati al musyrikun Kemudian yang dimaksud dengan syafa'at ah Yang disangka oleh kaum musyrikin Allati yadubunaha Yaitu syafa'at yang Diminta oleh kaum musyrikin Min gairillahi min al andad diminta dari selain Allah dari para tandingan para sesembahan dan wahabaran Nabi yang dimaksudin wahabaran Nabi S.A.W. Aid fil hadis istabit ini yani maksudnya adalah dalam hadis yang sahih disahihain wahairih ma baik di dalam Sahih Bukhari dan Muslim maupun selain keduanya min hadis isyafah ah. dari hadis isyafah ah. dan hadis isyafah ah banyak Ya Sampai-sampai Asyikh -sampai. Mukbel Rahimallah Ta'ala Dan A'imah yang lainnya juga Membuat kitab khusus tentang As-Shafa'ah Dengan judul apa? As-Shafa'ah Satu kitab sendiri Tentang Nah, suhail musnad As-Shafa'ah Dan banyak dari Kalangan A'imah juga membuat Kitab tentang hal tersebut Ada yang Mustaqil yang tersendiri Ada yang digabungkan dengan Kitab Tauhid. Nah, wakala Abu Hurairah dan yang dimaksud dengan dengan dan dikatakan oleh Abu Hurairah ay fil hadis sila dari Bukhari wa Muslimun wa Nasai. Yang dimaksud adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Nasai an Abi Hurairat dari Abu Hurairah. Sedangkan yang dimaksud dengan as Nas adalah aksaruhum saadat biha. Orang yang paling banyak bahagianya. Dengan keberadaan syafaat. Ini, ini yang dimaksud dengan as'adun nas. Khalisan min qalbih. Maksudnya adalah. Ihtirazan <khalisan> minal munafiq. Khalisan min qalbih. Ini ikhlas dari dalam hatinya. Ini ihtirazan <khalisan> minal munafiq. Kalimat ini dimunculkan dalam bentuk ihtiraz terus ini apa? mencegah, melindungi agar tidak dimasukkan ke dalamnya kau munafikin. artinya munafik tidak termasuk ke dalam ini. makanya Nabi Alaihissalam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini me memberikan apa pagar, ya, batasan. Itu siapa yang bukhoriyah dalam hal ini, ya? siapa yang uh, paling bahagia dengan Syafaat Nabi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qala la khalisan min qalbihi." Ya. Maka apa? Kata Nabi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha tapi ikhlas dari dalam hatinya. Karena ada yang mengucapkan la ilaha tetapi apa tidak ikhlas. Munafik dia. Ya. Nah. Makanya kalimat khalisan min qalbihi di sini kata Syekh Salafuzan ihtirazan minal munafik. Kalimat ini dimunculkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk menjaga ya. Dari kalangan munafikin. Alladhi yaquluha. Yang mereka juga mengucapkan. La ilha Allah. Bilisani fakat, Tetapi dengan lisannya saja. Nah. Demikian. Kalau haqiqatuhu. Dan yang dimaksud hakikatnya, haqiqatnya. Hakikatul amri. Hakikat sebuah urusan. Fi bayani syafa'ati sahihati. Di dalam penjelasan tentang syafa'at yang sahihah. Lakama yadunul musyrikun, bukan seperti yang disangka oleh kaum musyrikun. Demikian. Yang dimaksud dengan hakikat adalah hakikatul amr. Ya. Hakikat sebuah urusan tentang syafaah yang benar. Kemudian al-maqamul mahmud yang dimaksud ayat Allah diyahmadhu fihil khalayku kulhum, iaitu kedudukan yang terpuji adalah kedudukan di mana Orang tersebut akan mendapatkan pujian dari seluruh makhluk. Kulluhum, semuanya akan memuji orang tersebut. Jadi Nabi Alaihi Sallatu Nabi kita Alaihi Sallatu yang akan mendapatkan apa? Al Maqam Mahmud. Ya. Karena semua makhluk seluruhnya akan memuji beliau Alaihi Sallatu dengan kedudukan tersebut. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kisah tentang apa? Syafaat itu sendiri. Ketika mereka meminta kepada para nabi ya kepada Adam pertama kali sebagai abul basyar ya yang dikatakan engkau adalah abul basyar maka berikanlah pertolongan kepadaku demikian demikian maka kata nabi Allah, Adam, alaihi salatu wasalam kata nabiullah Adam alaihi nafsi nafsi ya masing-masing artinya apa urus dirimu dan aku pun mengurus diriku sendiri demikian sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaih salatu kemudian apa? semuanya mengikhalahkan kepada Nabi kita Muhammadin s.a.w. nah, demikian nah kemudian kata Syekh salih huzanah maqsudul mu'allih min siyaki kalami Syekh Islam huna Maksud penulis dari membawakan ucapan Syekhul Islam di dalam bab ini, di sini, adalah Annafihi syarhan Bahawa di dalam ucapan Syekhul Islam ada syarh Ada penjelasan tafsiran, Ada penafsiran Lima fi hadal bab Terhadap apa yang ada di dalam bab ini Kenapa dibawakan ucapan Syekhul Islam itu demi? Karena di dalam ucapan Syekhul Islam itu ada syarah dan penafsiran terhadap apa yang dimaksud di dalam bab ini, minal ayat dari ayat-ayat yang sudah dibawakan tadi. Ya, dari ayat-ayat yang sudah kita baca itu ditafsirkan oleh Syekhul Islam itu demi dengan ucapannya ini. Ya, baik. Sehingga kafihi, sehingga di dalam ayat ini ada. Pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sifatul syafa'atil manfiyah Di situ ada gambaran tentang syafa'at yang manfiyah, Ya, syafa'at yang tidak akan mungkin terwujudkan. Wa sifatul syafa'atil musbatah. Demikian juga di sana ada syafa'at yang musbatah. Yang ditetapkan. Jadi ada syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang manfiyah dengan syafaat yang musbatah. Nah, demikian. Kemudian yang kedua. Zikru syafaatil kubro. Berarti di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca juga ada. Menunjukkan disebutkannya adanya syafaat kubro. Apa syafaat kubro itu? Wahyil maqamul mahmud yaitu kedudukan yang terpuji, kedudukan yang akan didapat oleh Nabi kita saw. Wa madaya faalun Nabi saw. Dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi saw? Hatayul zanalahu fiha sampai beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Ini. Yang ketiga, Anas adanna si bis syafaati. Ahlul Iman, bahwa orang yang paling banyak kebahagiaannya terhadap adanya syafaat Nabi SAW adalah apa? Ahlul Iman. Yes. Maka ini adalah keutamaan daripada atau Fadlul Islamul Muslimin, keutamaan Islam dan kaum Muslimin, di mana mereka mendapatkan apa syafaat Kubro ini. Yang tidak akan mungkin didapatkan oleh yang lain. Nah, hmm. uh, faidah tun lahuh faidah berarti ada faidah lagi kata syekh. Lahuh sawsalam sitatu anwain mina syafaat. Beliau sawsalam memiliki enam bentuk enam macam dari syafaat. Al awal yang pertama syafaatul Ya yang pertama adalah syafaat kubro. Al-Tiakh Tafsubihan Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini dikhususkan bagi Nabi kita Muhammadin Sallam. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita sahlan dengan syafaat kubro ini. Apa itu? Wahiyya syafaatul ahlul mawqif. Yaitu syafaat yang akan diberikan kepada ahlul mawqif orang yang berkumpul di padang mahsyar mendapatkan syafaat ya dari nabi kita alaihi salatu wasallam kenapa butuh syafaat ya karena di nanti adalah hari di mana yang sangat-sangat mengerikan ya di mana kondisinya kata nabi alaihi salatu wasallam mereka akan menghadap Allah tabarak wa taala dalam keadaan apa berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak memakai Kain, walaupun setelah lain. Ya. Sambil sambil, Aisyah relaan apa? Kajaub dengan keadaan seperti itu Ya, keheranan. Hey. Nah, yang lebih mengherankan lagi, tentunya apa? Berdirinya di apa, di Maqis tersebut, yang satu harinya senilai dengan di dunia lima ribu tahun lamanya. Subhanallah. Ya, satu hari. Nah, setara dengan lima ribu tahun lamanya di dunia. Dan kata Syekh Ibn Usaimin rahimullah taala, tidak akan ad, tidak ada tidak akan ada manusia yang sanggup di dunia untuk berdiri selama itu. Dalam waktu 24 jam saja manusia tidak akan mungkin sanggup berdiri selama itu. Bagaimana dengan 50 ribu tahun lamanya dalam satu hari di pada masyar subhanallah. Maka membutuhkan apa syafaat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga wahyia syafaat oleh ahli ini adalah syafaat bagi ahli muqiff Kenapa liyafsi lillahubainahu? Karena Allah akan memutuskan di antara mereka. Ya. Yeah. Siapa yang memiliki keboliman kepada yang lain ini dan itu? Yah, wayuri kahum min makal fil maukef dan untuk menenangkan mereka dari tempat mereka di maukef bayangkan berdiri begitu lamanya, yes yeah. dan tidak ada yang diizinkan untuk berbicara di hari ini, ya, yeah. nah, demikian, eh. Hey. Nassallallahu alaihi wa yang kedua, syafa'atuhu li ahli al-jannah. Yaitu syafa'atnya beliau sallallahu alaihi wa li ahli al-jannah. Untuk penduduk jannah. Kenapa butuh syafa'at ahli jannah? Ya. Karena ketika mereka hendak masuk ke dalam jannah, mereka akan mendapatkan pintu-pintu jannah. Ya. Sehingga hatta yadkhuluha. Sehingga hingga mereka bisa sampai ke dalam jannah. Nah, demikian. Baik. Okay. Demikian juga ketika mereka melewati shirath. Yeah. Ya. Mereka butuh syafaat. Ya. Yeah. Karena di antara manusia ada yang melewati shirath itu dengan sekejiban mata, ya. Yeah. Ada yang seperti kilat menyambar ada yang berlari ada yang berjalan bahkan ada yang merangkak ya eh, dan naudzubillah ada sebagian mereka ya tasaqatuz terjatuh nah wasul safia atsalis yang ketiga asyfaatul yaumin liyaumin minal usah apa liqaumin minal usah asyfaatul liqaumin minal usah Syafaat bagi satu kaum dari kalangan pelaku maksiat. Usahat, jamaknya dari Asi. Ya, yeah. orang yang bermaksiat. Nah, jamaknya Usah. Istau jabuduhulanar. Yang mereka hampir-hampir dipastikan masuk ke dalam neraka. Alla yadhuluha. Agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Nah. Ini apa pengampunan dosa bagi mereka. Orang-orang yang berbuat dosa. Nah. Keempat, syafaat fi qaumin min al-usuh dakhalun nar a yakhruju Yang keempat, adanya syafaat Nabi sallallahu kepada satu kaum dari Para pelaku kemaksiatan yang sudah masuk ke dalam neraka. Kalau oh, tadi hampir-hampir masuk, ya. Kenapa? Karena, Karena dosanya yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Tetapi ini sudah masuk ke dalam neraka. Dah nar, mereka sudah masuk ke dalam neraka. Ayat Qur'annya, kemudian dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Ini, ya. Nah, dengan syafaatnya kita, salam Allah. Alqamis yang kelima asy fi qaumin min ahli jannah Adanya syafaat bagi satu kaum dari penduduk jannah. Apalagi sudah jadi penduduk jannah, tapi kok mendapat, masih mendapatkan syafaat? Apa? Li ziyadati thawabihim. Untuk mendapatkan tambahan pahala bagi mereka. Apa? Ya, yeah. warifatii darajati. Untuk ditambahkan Ditinggikan derajat-derajat mereka. Asadis As yang ke-6. Syafa'atuh s.a.w. Fi ammihi. Adanya syafa'at dari Nabi kita alaih s.a.w. Untuk pamannya. Abi Talib. Ya. Kafir dia. Ya, Tetapi apa? Satu-satunya kafir yang mendapatkan syafa'at. Dan ini khusus bagi Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan diberikan kepada yang lain. Dalam bentuk apa syafaatnya? Ayuh, anhu adabun naf, yaitu diringankan bagi dia adab neraka. Nah, ya dan bila demikian, maka ini khutbah sani enam bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita, Aleyhi salatu Salam. Ya, enam. Dan tentunya ada syafaat-syafaat yang lainnya juga yang diizinkan oleh Allah Taala ta dari umat ini, ya seperti para syuhada, salihin, ya awliya, kemudian anak-anak yang mati belum balik, ya sebelum baliknya, demikian juga <coughs> Al Quran akan memberikan syafaat, ya i'umul kiamah, demikian. Walla Taala alamun saw. Nuktabi bi adu qadar akulukauli hada sabrulilawalakum. والصائل المسلمين والمسلمات من warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على نبينا محمد وعلى